Hej och välkomna till ett extra avsnitt av p Krim. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Jenny Hellström. Ja, idag torsdag så kom tingsrättsdomen mot de två föräldrarna i Eslöv som stått åtalade för flera mycket allvarliga brott mot sin dotter. Det som kulminerade natten till julafton 2022 när flickan förgiftades med ettiket. Och både mamman och pappan döms nu till fängelse i åtta år och de ska också betala skadestånd till sin dotter på nästan en miljon kronor. De rättspsykiatriska undersökningarna som har gjorts på mamman och pappan visar att ingen av dem led av någon allvarlig psykisk störning, varken när brotten begicks eller nu. Och det gör att de alltså kan dömas till fängelse och det blev alltså åtta år. En stor fråga har ju varit hur den då sexåriga flickan fick is i sig ettikan. När pappan kom in med henne på akuten i Lund så var hennes tillstånd livshotande. Hon var kraftigt nedkyld. Kroppstemperaturen var bara 33,9 grader. Och hon hade också allvarliga frätskador både på matstrupen och magsäcken. Och magsäcken var faktiskt så skadad att man var tvungen att operera bort den några dagar senare. Ja, föräldrarna de har menat att dottern drack etiken själv och det har även flickan själv sagt i förhör. Men åklagaren Inge Jadjegin har hävdat att det inte är möjligt och att föräldrarna har instruerat dottern att säga så. Och tingsrätten de går nu på åklagarens linje och slår fast att det är föräldrarna som har sett till att flickan fick is i ättiken. Och för det här så döms både mamman och pappan för synnerligen grov misshandel. Och det är också det allvarligaste av brotten som föräldrarna döms för eftersom det här gjorde att dottern ju svävade i livsfara skriver tingsrätten. Ja, och de döms också för bland annat olaga frihetsberövande. Men de frias också för en del av de gärningar som de åtalades för. Det här har ju varit ett oerhört uppmärksammat fall- och vi har ju berättat om det tidigare i avsnittet Flickan i bilbarnstolen. Ja, och i nästa vecka kommer vi berätta mer om domen- och vad föräldrarna fälls respektive frias för. Och då kommer vi också få höra mer från personerna som jobbat med den här utredningen- Bland annat polisens särskilda barnutredare som kommer berätta om hur de fick flickan att börja berätta om den här mardrömslika tillvaron hon haft. Ja, hon satt ju bland annat instängd i familjens tvättstuga, fastspänd i en bilbarnstol för bebisar och fick knappt något att äta eller dricka. Och när hon kom till sjukhuset i Lund så var hon undernärd. Hennes kropp var mer som en 3-4-årings. då var efter det som en lång utredning tog sin början. Ju. Och Rättegången den blev ju också lång. Åklagaren hade kallat över 50 vittnen. Och båda föräldrarna har konsekvent nekat i förhören till att ha något med flickans skador att göra. De menar att dottern varit lite annorlunda på grund av en hjärnskada och att det gjorde att hon till exempel drack konstiga saker. Men det här att flickan skulle ha haft en hjärnskada– det –har inte funnits några belägg för att föräldrarnas historia om det stämmer. Hon har inte varit för intellektuellt funktionsnedsatt, visar utredningen. Åklagaren Inge Järdjegin hade yrkat på minst tio års fängelse för föräldrarna. Nu blev det åtta år, men hon är ändå nöjd med domen idag. Domstolen har dömt för de brott som utredningen huvudsakligen handlade om. Och den handlar ju huvudsakligen om etiksyntaget, barnvården, att hon har varit inlåst i tvättstugan, att hon har blivit, fått dåligt med mat, att hon har svultit henne. Så att jag i stora hela så är jag väldigt nöjd med domen. Och mammans advokat Ebba Gärleman säger så här om domen idag. Det jag kan säga är ju att det kom inte som en överraskning att hon skulle fällas i de här delarna eh, eftersom rätten tid redan i januari lämnat besked om att de fann att det förelåg övertygande bevisning. Sen är ju min klient givetvis besviken över dummen eh, och det beskedet jag har fått hittills är att hon avsätter att överklaga den. Och pappans advokat Anders Elvingsson säger så här. Nej, min klient är ju inte förvånad eftersom det kommer en indikation från domstolen i samband med den rättspsykiatriska undersökningen att man ansåg att det fanns övertygande bevisning i delar av avtalen. Däremot så är min klient förbannad som han uttryckte det över att dömas för detta för han har inte begått de här gärningarna han döms för att, och han har inte heller varit medveten om att det skulle begås något åt mot målsägande. Min klient vill i nuläget överklaga så det är den inställningen vi har att det här kommer att överklagas till havrätten. En annan person som har varit på plats i rätten varje dag i Lund är en kvinna som vi kallar för Maria. Hon är halvsyster till den nu dömde pappan. De har inte haft kontakt på många år men hon har ändå tyckt att det har varit viktigt att vara där. För att jag vill skapa min egen uppfattning och eventuellt försöka förstå varför man gör sånt här och hur. Det kommer sig. Och det är någonting som jag också bearbetar mycket med mig själv. Hur kan jag säga honom som en lillebror när han står åtalad för ett sånt här brott? Och jag kan förstå att folk är så ilskna på de här två personerna. Men det är ju inte jag ska inte behöva. Stå till svars för det de har gjort. Jag försvarar inte Lillebror överhuvudtaget. Blir han dömd för detta brottet, då ska han avtjäna sitt straff. Det ser det dig. Och mer av Maria och om domen och arbetet med utredningen, det kommer du att höra i nästa veckas långa avsnitt av p Krim. Det här var allt för nu och glöm inte att lyssna på vårt långa avsnitt från tidigare i veckan om ordet på Ismail Abdos mamma, den som utlöste höstens våldsvåg. Jag heter Jenny Hellström. Och jag heter Mariela Quintana Melin.